Janó a városi egér kalandjai. Janó a városi egér egy fiókban született, egér Gergő pedig egy kertben. Gergő aprócska mezei egér volt, aki véletlenül került a városba egy nagy fedeles kosárban. A kertész hetente egyszer egy zöldséges kosárban küldte el a terményeit a városba a kordéval. A kosarat mindig a kertkapuhoz tette, hogy a kordé felvehesse, amikor elhalad. Egergergő talált egy rést a fűzfafonatban, és bemászott a kosárba, hogy egyen egy kis zsenge zöld borsót. Jól lakott, és úgy elálmosodott, hogy le kellett dőlnie aludni. Arra riadt fel, hogy a kosarat ráemelik a kordéra. Aztán egy rándulás, majd egy hangos lódobogás. Elindultak. Útközben visszhangos puffanásokkal még több árut dobáltak fel a kordéra, bum, bum, bum, bum. Az össze-vissza zöldségek között egérgergő reszketett, mint a nyárfalevél. A kordé végül egy ház előtt állt meg. Leemelték róla a zöldséges kosarat, és a konyhába vitték. A szakácsnő kifizette a kocsist, ajtócsapódás hallatszott, és a kordé elzötyögött. De a zaj csak nem szűnt meg. Sok-sok szekérés és hintó robogott odakin. Kutyák ugattak, utcakölykök fütyörésztek A szakácsnő harsogva nevetett, a szobalány dobogva futkosott les fel a lépcsőn. Ráadásul még egy kanári is énekelni kezdett, fütyögött mint a teafőző. Egérgergő halára rémült, még soha nem hallott ekkora hangzavart. Hirtelen fényvágott a szemébe. A szakácsnő elkezdte kipakolni a zöldséget. Egér sem kellett több. Úsgyi! Kiugrott és elszaladt. A szakácsnő ilyettében egy székre ugrott, és onnan kiáltozta. Segítség! Egér! Küldjétek be a macskát! Sári, hozd már azt a piszka vasat! Egér ágában sem volt megvárni Sárit meg a piszkavasat. addig rohant a fal mentén, amíg egy lyukat nem talált. Azonnal beleugrott. És zuhant! Egyenesen egy elegánsan megterített vacsora asztalra. Csak úgy csörömpöltek a poharak. Az asztal körül egerek ültek. – Hát ez meg ki a nyavaja? – kiáltott fel Janó, a városi egér, de aztán rájött, hogy mennyire illetlen volt. Elszégyelte magát, és roppant udvariasan bemutatta egérgergőt a másik kilenc házi egérnek. Mindannyian fehér nyakkendőt viseltek, és gyönyörű, hosszú farkat. Egérgergőnek csak inci-finci farkincája volt, és ezt a városi egerek azonnal észrevették, ám olyan jól neveltek voltak, hogy nem tették szóvá. Csak egyikük érdeklődte meg óvatosan, hogy volt-e már Gergőnek dolga egérfogóval. A vacsorán nyolc fogást szolgáltak fel, az adagok aprócskák voltak, de a tálalás kifogástalan. Egér Gergő még soha nem evett ilyen étkeket, és szíve szerint nem is kóstolta volna meg őket, de roppant éhes volt, és a vendéglátóit sem akarta megsérteni. Felettük nem csillapodott a lárma, és Gergő olyan nyugtalan lett, hogy kiesett a kezéből a tányér. – Semmi baj, úgysem a miénk! – vigasztalta Janó. – Hol marad az édesség? Mikor jönnek már azok a kölykök? – háborogtak az egerek, ugyanis két fiatal egér volt a pincére, akiknek folyton a konyhába kellett rohangálniuk a fogásokért. Lihegve és cincogó nevetéssel viharzottak be, és egérgergő döbbenten hallgatta, hogyan menekültek a macska elől. Ettől kezdve egy falat sem ment le a torkán. Parancsolsz, kérlek egy kis gyümölcs érdeklődött Janó. Ó, szóval nem kérsz! Akkor inkább aludnál? Elvezetlek egy kényelmes párnához. A déványpárna nyugas volt. Városi Janó őszintén bizonygatta, hogy ez a legkényelmesebb ágy a házban, kizárólag vendégeknek tartogatják, ám a díszes díványnak macska szaga volt. Egér köszönte, de ő inkább a kandalló rács mögé kucorodott éjszakára. Másnap is ugyanúgy folyt minden, ahogy eddig. Kitűnő reggelit szolgáltak fel, már mint annak, aki szerette a szalonnát. Egér viszont eleddig kizárólag zöldségen élt. Városi Janó egész nap a padló alatt mulatozott a barátaival, este pedig vakmerően előbújtak, mert sári, óriási robajjal elesett a lépcsőn az uzsonnás tálcával, és macska ide, macska oda, az egerek bizony összeszedegették a sok morzsát, cukrot, meg a szétkenődött lekvárt. Egér Gergő nagyon szeretett volna már otthon lenni, békés kis üregében, a napos kertben. A városi ételek megfeküdték a gyomrát, a folytonos zenebonától pedig lesem tudta hunyni a szemét. Pár nap alatt annyira lefogyott, hogy Janó is észrevette és kifaggatta. Meghallgatta a panaszát, majd hosszan érdeklődött a kert felől. – Mond csak, barátom, nem unalmasott az élet. És mit csinálsz, ha esik az eső? – Ha esik… Akkor csak üldögélek homokkal felszórt fészkemben, és kukoricát fosztok, meg magokat pucolok télire. Kikukkantok az ajtón, figyelem az énekes rigókat, a fekete rigókat és vörös begypajtást. Látnot kellene a kertet, amikor előbújik a nap. Azok a csodálatos tarkabarka virágok, és az a csend... Csak a madarak éneke hallatszik, a méheg zümmögése, meg a bárányok bégetése a mezőn. Vigyázzat, macska! cikkantotta el magát városi Janó. A két egér a szenes pincében keresett menedéket. Ott folytatták a megbeszélést. Megvallom, bánt a dolog, mondta Janó. Minden erőnkkel azon voltunk, hogy jól érezd magad, kedves Gergely barátom. – Rettentően sajnálom, hiszen ti nagyon kedvesek voltatok velem. – De mit tegyek, ha egyszer nem vagyok jól? – magyarázta Gergő. – Meg lehet a fogad és a gyomrod alkalmatlan a mi ételeink fogyasztására. Talán az lenne a legjobb, ha hazamennél a kosárral. – Hogyhogy a kosárral? – kérdezte mohón egérgergő. – Hát, ami azt illeti, már a múlt héten hazaküldhettünk volna, – vallotta be Janó. – Nem tudtad, hogy a kosarat szombatonként üresen viszik vissza? Így hát Egergergő búcsút vett új barátaitól, magához vett némi morzsát és egy hervadkáposzta levelet, aztán elbújt a kosárban, hogy hosszú zögykörödés után végül letegyék a saját kertjének kapujában. Szombatonként néha elballagott a kapuig, hogy megnézze a kosarat, de most már egyáltalán nem akart belemászni. Sajnos a kosárból sem mászott ki senki, pedig Janó félig meddig megígérte, hogy hamarosan meglátogatja. Eltelt a tél, a felhők mögül újra előbújt a nap. Egér Gergő a vacska mellett üldögélt, napoztatta a bundácskáját, és szimatolta az ibolya és a friss fű illatát a szélben. Már szinte eszébe sem jutott a városi kaland, még nem egyszer a homokos ösvényen felbukkant, ki más, mint az elegáns, barna bőrtáskás Janó. Egér tártkarokkal tárt karokkal fogadta. Ha, a legjobbkor jöttél, ragyog a tavasz, fű felfújtat eszegetünk, és napozunk, jó lesz? Hát, ami azt illeti, még kicsi hűvös az idő, óvatoskodott Janó. A farkát a karján átvetve hozta, hogy ne érjen bele a sárba. Te jó ég, mi ez az iszonyú ordítás? rémüldözött. Ha, ha, csak egy tehénbőg, nyugtatta Gergő. Megyek és kérek tőle egy kis tejet, állat különben, csak rád ne feküdjön. Hogy mint vagytok a városban? Janó nem számolhatott be sok jóról. Elmondta, hogy azért nem várta meg a látogatással a nyarat, mert a háziak a tengerhez utaztak húsvétra, és a szakácsnőre bízták a nagy takarítást, meghagyva nekik, hogy feltétlenül csak ki az egereket. Most négy kis cica van a házban, ráadásul a macska megölte a kanárit. Azzal vádolnak, hogy mit tettük, de én tudom az igazat, sóhajtotta Janó. Mi a nyavaja ez a zúgás? Ne félj, csak a fűnyíró az. Mindjárt megyek és hozok egy nyalábbal a lennyírt fűből, hogy ágyat vackolhas éjszakára. Pompásan éreznéd magad vidéken. Maradj itt nálam örökre. Majd meglátjuk jövők eddig, akkor jön legközelebb a kordé. Sajnos a zöldségszállítás a vakáció alatt szünetel. Biztos, hogy nem akarsz majd visszamenni a városba, mondta egérgergő. De Janó akart. A legközelebbi zöldségszállítmánnyal hazatért. Azt mondta nem bírja ezt a csendet. Kinek ilyen élet való, kinek olyan? Jó magam, vidéken szeretek élni. Akár csak